Rugăciune pentru taina cea din veac făcută și taina adunării. Aleluia slavă, ție, Doamne, să Doamne, Iisus, toate iubim și îți mulțumim, fiindcă ai împlinit taina cea din veac făcută și de înger neștiută. De aceea, te rugăm, rostește pentru noi cuvântul tău. Veniți, binecuvântați, Tatălui meu, în împărăția cea pregătită vouă de la întâmbirea lumii și să taina adunării. Începând cu Sfinții Apostoli, Andrei Ioan, Matei, Marcu, Luca, Petru, Pavel, Toma, Iacob, Filip, Bartolomeu, Simion, Iuda, Mateia, Unisifor, Codratanania, Iacob, Cleopa, Apeli, Ampli, Aristovul, Arhip, Apolo, Aquila, Arhip, Agav, Aristarch, Andronic, Arteo, Achila, Andronic, Kifac, Cezar, Carp, Crescent, Var, Eraste, Afrodite, Eremia, Filip, Filimon, Irodion, Iacov, Iason, Iuda, Narcis, Nicanor, Oresto, Olimp, Onisim, Prohor, Put, Parmena, Rodion, Ruf, Stahie, Sostien, Sosi, Sosipatrum, Sila, Silvan, Stefan, Tihic, Trofim, Timotei, Tit, Timon, Urban, Bartolomeu, Barnava Zacheu. Dăruindu-le taina preoției celor veșnice, fericirile celor desăvârșiți împlinește prin ei taina chemării și alegerii tale, așa cum... Au rostit-o sfinții proroci Ioan Botezătorul, Moise, Isaia, Ioile, Eremia, Ezechil, Ilia, Vacum, Audie, Ana, Argeo, Anania, Azaria, Amos, Daniel, Elisei, Iona, Mihaia, Misail, Maria, Hinaum, Osea, Sofrone, Samuel, Baruch, Zaharia. Cuvântul tău a rostit de aceea, dă-le de putere har, coruncă, ca să coboare să pregătească cea a doua a ta. Dăruindile lor și nou, un nume nou și un loc în împărăția ta, ca semn încă pentru ale lor sfinte rugăciuni ne-ai mântuit, sfinții desăvârșit în fiat, că rugându-ne unii pentru alții, porunca ta am ascultat și prin rugăciune taina adunării într-un gând am aflat.